یو سلی بی کلی توائفاتین رکعاتان یا دو رکعاتا یا یو رکعاتا سم یو سلیمو بیابی امام سلامو گرزائی من کالا خیال کوئی یو سلی بی کلی توائفاتین رکعاتان یو تائفین سر یو رکعاتو کنو ابیا بل تهفیل سره بل رکعات وکړو ثم ی صلیمو امام سلام وکړو فیاقوم کل صفن عناغه کیل یان فتشي مراکعاتا د یو ځان لو کړ بل ځان لو کړو نو او دوی کې فرق راغی التزا بیت ترازن اغه ځان لو کړ دل صدیک ځان لو کړ امام ځان لګو رکعات د دې مطابق حدیث یی كط ت كانون ما يفعل ما ي التي ح تو السله كرونيا ط وماط حول <سؤال> سنا كاني حتى ف ما ج بي علىحت الم الطيد حتىناتمهاليلا بوننا ت الله جمسرات الله س شو س تاج في السيم. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دعا له اللهم صل علی محمد و علی آله و إمام صلى الله عليه وسلم فَيَطُومَ الَّذِينَ خَلْفُهُ فَيَسَلُونَ رَكَاتًا سُمِيَجِيَ الْآخْرِ الْمُقَامَ هَوْلَهِ فَيَسَلُونَ رَكَاتًا هذا حديث دمثلت دمثلت دمثلت دمثلت برابر شخ في الجملة في الجملة طولنا ذكي جدا منها طريقة دا فدري جيد ذا أو بها بلا جلبة دراجي آغس دي بها بلا جلبة دراجي امام السلام کو ورته دوی ځان ځان سلام مش شو لکه تقدم التقدم سلام ده مختلف په سلام د امام بدرانغه دا پیټی خبره جی ابي قال يا الله نور النبي فقام داره ليسوا طاقه بالنا والصيقه كما بن عمر رواه او بل دا رواية دوار بشي دا عبد الرحمن من سمره هاكذا أن الطائفة التي صلى بهم ثم صلى مو لما ذو إلى مقام أصحابهم وجاء هؤلاء أغير عالم فصلوا لأنفسهم ركعتنا ثم رجو إلى مقام أولائك فصلوا لأنفسهم ركعتنا مقالة بداودة حدثنا بالله بن مسلم بن ابراهيم قال حدثنا عبد الصمد بن حبيب اخبرني ابي انهم غزاوا مع الرحمن بن سمراء كي د غزا کړو د عبد الرحمن بن سمراء جلل سره کابل فصللا بنا صلاه الخوف يوصل سلو, سلو نوي کې كابل فتحو عبدالمالک په دور کې انا دا یو سلا سلور نگلی اگن بعد چرطا کابل د چاب محکوم نگر آگری روسیان دو کشیو انا بیا سمت شو نو امریکنیان دو کشیو اس توبیو باشی خوز وزیو وزیو وزیو وزیو اگر دو خوشیو دا بومو ورزلې دی په یمانی و ری دي دا ګرډ هم ګټه ده خرڅه یې په بازار کې چې وو ځاني دا خدمت کار ستاسو چې کاولې وړلې او ځان خراب کېدلې ایو چې چل چلول جوړې ته پاتې کېږي دوی موږ زوخه او پاتې کېږي چلول نه و د ټول دنیا نه راوځي د دې کبري سترجو کا پیژي او مولي او اشبیر ناراضي ور اخو چې تومره برداشت شي د غزا ما تمام بنه کابل فصل لا بنا صلات الخوف وعلى كل <سؤال> ما تصدي على <سؤال> سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم قوم بابا اتم بابا ادي شي معمول دي نور طول چې څو ذکر شو هغه ټول معمول به ادي صورتنار ټول چې جوړدل جو امام ابو داوود رحمت الله ذکر کړو تاریخي رواه د ابن عمر هغه احنا په مستدر با من قال یصلی بكل طافه رکعاتنا مجده کئی امام هر گل سرا یو رکعت و لا یقضون و او غیب قضا دن کئی داغی یو رکعت کافی ده یو رکعت کافی ده پو سفر که او ازر که دو رکعت کافی ده امام بسلور شی او دو مختجانو یو با یا دو مختجانو دو بشی بښه د امام بدوشه د مقتدیانو یو د امام صلو د مقتدیانو دوا یا ماخام د امام درې د مقتدیانو یو وی ډلې دو شو د بل ډلې یو بس قضا د اړوجب نشته نو په دې بنچا عمل اڑو کړل ها یو تاویل شایې کوي نو ټیک دا تعویل دا وانا یذول د خوف کوجبانه دغه چې مو ذکرو <كتش> خوف واجبان بیا خوف ختم شي نه بیا دیموس قزا کول ته ضرورت نشته دي اوس دا معمول به دا لو تاسو خبر پوههئ سلات الخوف کړه یو رکعت امام پس یو کړي امام دات چلو کړي د دات چلو کړي او څخه و کړه دا یو لړ طریقې جگ ته کوم یو عمل وکړه سو خوف الله ختم کړه بیا غن بعد دوباره قذا کول ته نشته دي دا موږ شوئ څو غدا تا ویلو کني بیا دا تا باندې حدیث معمول به ګرځي دا کنا مع سعيد بن عاصه بتبرستان الفقام فقل ايكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشككم يملي رسالات الغيب فقالوا يفانا فصللا بهاولا رقعتن و بهاولا رقعتن و لم یقذو بس اغیو یو رقعتو کرو امامو دو رقعتو شو نو دا قضا نکولو دا حدیث بنی عمل بسر اشتدنا حاکا دا یو تعویل ماو کرو صلاة الخوف و اوکی سنگ موضو او بیا خوف قتم شنو دا قضا لدلازم اموز اللہ دا, دا, دا کردو بیا دا تعویل بانی حدیث معمول کرلی ام <تصفح> ام ام ندا قال بداو تو قذا ركعه الله بن عبد الله مجائ عند النبا كان النبي صلى الله عليه وسلم و عبد الله بن شاكين كان بيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم نظر فقيه ابو مساج معين جهابره بعض بيت انهم قزو ركعه ندا كذا فكان النبي السلام دبار ركعه امام بده شي عدم متدين يوي نعم فادى هذا باب تداوي الله اوجله تعالى سبحانه وتعالى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم حضر امام الصحابه الكرام يفرض الزواجل مز على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم في العذر اربعا ابو سفر كراته وفي الخوف ركعتنا امام بضبه يا او د مختلفي با یو راس لیکن دا به معمول بیا نشته دی على حقه ترى عشرات الى حتى النبي صلى الله عليه وسلم نقب ذلك ذكر في قوم جاري فصعدوا وقطوا بعض من الهلال العظيم صلى لقد جاءت مثلوا كما قال الذين صلى الله عليهم واوقفوا فان الذين جاولا يثلو خطاوا فصلى نور كذلك مثلوا فقال الله صلى رواتو دی باندې عملوله شو اتم बाप کے باو ملکال یصلتی کلی طائف تن رکعتین هر طائفی سره دو رکعتې کوي مشکنه دل سره دو رکعت بیا پهن دل راځي هغه که سفر لې او که حاضر یو مشکنه دل سره صلوت ورچی دل سره صلوت امام باعت یا سلوکاتبو کې او مقتدیان به یا بدوکي یا سلورو نو بنا پدی باندې ماقام درې رکاتم خنډل سره درې رکاتو ورستیدلې سره بلکې دا قیاس نشو د امام مبدا او ستره کا ذکر کړي او دغه قطني چې غالبا مستقل حدیث راځي چې ماقامو شپږ رکات بږي نو ایمان کې دو د زله مزبقه مقتدیانو یو یودم رداء حديثا عن باب معمول به بما من قال يصلي بكل تعب ركعتين صلى النبي صلى في في خوف الاذار ففصف بعضه قلقه وبعضه بهزله فصلى ركعتين ثم سلما سلاما وردوا فانتقل الذين صلوا معه فوقفوا موقفا تاما اخذ من غرب ذلك ثم جاوا لایک اغبل الله وصحبه خلفه وصحبه ركاته وصحبه صلى الله عليه وسلم ومعنم مزدوزا له وقده ومقتجانه وهذا ركاته وركاته امام تبارشود وحضره للمعنم باني اتر ركاته شو مقتجانه صلو ركاته فقالم لرسول الله عربان ولسابي ركاته وركاته وبذالك قالي يفت الحسن حسن باسر رحمت الله رحمت الله تعالى فتوه ورقل امام با دو ظلان كيو ظل چې فرشي بل ظل با نفرشي او مقتجان با قل دو ظل جو قال ابو داود وقال امام ابو داود رفرماي وقذالك في المغربة داس ما خان جبوشي نو يكون ليل امام ست ركعات دا امام شبك ركعات في مقتجانو دري, دري. پدانا څخه قياس نه بلکې د رښتینی کې مسکل رواه تر اخراجي ولي قوم بیا دای مولد کوي وارثه الله اينا مكترو الله بره ايتو واره الله صلى الله عليه لوګه کې د صلات الخوف د بارا صلات الطالب پتوره تکیمه د صلات الخوف سره تعلق خو د صلات الطالب د پتوره تکیمه او دوی یو مطلوب بل الطالب المطلوب او صلات الطالب د صلات المطلوب دا کافر ورپشي او مطلوب مجاهد مطلوب دي ته مخ ته دي هغه هراني ته پشي را دي اوس مزوق دي پشي رسالات المطلوب مش قضا کي وديږي مست وديږي نو کافر دز کوي درون جاز دي تو پته ولي اوڅکه مستلو دري کې نماز قضاوي کې مز در همشي صلاه مطلوبه نو مطلوبه په اسهر سور دي په گاڑی کې سور دي مز قضاوي کې زه صلاه مطلوب بلکل जाय دا او حرکت کوي اس حرکت کوي دا حرکت دد نه دا حرکت د مرقوبيرا نو مطلوب مزه کلو जाय د ګاې نه کوزيېږي دا س نه کوزیږي او نه کوږي بیا مو کوي نو بیا د دشمل خطره ده د عو خطره ده او داسې دملګورو جو کدو خطره ده نو شلا مطلوب ژ زنبل اتف په را په خبر پوه شو که نه خللا مطلوب جای را ا سلات المطلوب ماشيان دغه صورت ده په غیر در وا دي اوس موږ قزا کیږي ورته کافر لگے دی دي مطلوب دي نو ماشيان اي مه سلاتو کړی زموږ جایز احنه کړی زموږ ماشل نه دي ځکه دا حرکت د مصلي په خپل جوړي اول تاس باندې فوغ باندې ګاړې ده حرکت یقینن ده لیکن حرکت د مصلي نه ده حرکت د غارې دی د مرکوب دی او د د حرکت تعبیره فخبر پوشو کنه او د اصله تل مرکوب برما шуда کړ صلات طالبو موجوده کو صلات المطلوب راکبن جایز عند الاخلاق او صلات المطلوب ما شیاه نه ده جایز ا موږ بقزا شي به کو جنور کړ قزا دي پر ګرزیدو سره موږ نکی وز ده پر یوزای کې و درزل پکاري اوس وخت وخت نه شته مثلا المطلوبه را کې بنځایيت المطلوب ماشه غير ايجاد عند الاحناف قد المطلوب نہ طالب پخې صلاه الطالب امر کلمه کې دې ور پخې کافر مکه دې دا کافر وېلو د پارزي اوس کا گاڑ نا کوزیگی ایداب آس نا کوزیگی سوالے نا کوزیگی آقا کافر وینی بیعو تالیب را گردی پاشوی بیعو فیگی نا پا دید تلو تلو کی موزگو پاشوی انا دا نور آنمان پا نزبالی صلاة تالیب ما شیان جاید نا المطلوب ما شیان من صلاة المطلوب و معاشنو جایز کرو راہ کے بند جایز کرو او صلاة الطالب معاشن ایمہ صلاة پر نزبانی جایز دادی جایز پر دلیل دے احنا پر نزبانی صلاة الطالب معاشنو ندے جایز بابا صلاة الطالب درات عن ابن عبد الله بن يونس عن ابي عبد الله بن عبد الله عبد الله بن عبد الله بن بلال اصلن طفل بكبره يا سيدي عبد الله بن عبد الله بن يونس رضي الله عنه فخبر عن باي محمد بن جعفر عن ابن عبد الله بن يونس رضی الله تل عنہم او مجینہ منوری کې نبی اسلام السلام خبر شد یو سایده غالباً خالق بن سفیان دی او دی بندو بس جوڑی پارتی جوڑی ده نبی اسلام السلام خلافه زواناً آخی لخکر جوڑی لخکر نبی اسلام السلام نبی اسلام خبر شو او در سره په عرفات کې نو نبی اسلام یې سو کشټه نر چلا شد د کار برابر کې ناعدله بنو نه چې د بل اړه شوه خود دغه موقع کې دا جنر ما خبره پستا خبره موافقت د خصم مطابق خبره کون واریه ستل نه کہانی ده دا خبر وکړه خیر د نبی اسلام بالکل خیره زوی کار کول پکای دې دا ورته دا بیتہ باز زنه الله معاف کوي واشي هغه روان شو سفر وکړو د مدینه منورینه چې د عرفات ته نږدې شو او ست دغه مز وقت هغه ځای هغه کولات واشي زدا پتلو تولو کې مزو کړو ماشیا طالب معسی رسول الله صلی الله علیه باثلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ذو یعلم نبی علیہ السلام خالد بن سفیان هزلیتا دی په کې او یا عرفات کې نو ابذان د مدینې منورې نه پیټر اغله ته سفر سوره سفر کړی طالب ده خالد بن سفیان کافر دی قشیش او د دې طالب راغله طالب کېدلوی کاری قشیش ده نن ټول حرامي اې طالب خشه چې طالب فټاله حنا اېذهب فټنو ذو بل کار ورسره مو کووي وې جنا حرامي له حرامي ویني ټول وای قال فرایته ما غوي دې او پده که د موز دمازگر را موز حقی را که موز موز کومون اگه ماوی فا قلتو اینی لآقافا یکون بینی و بیناؤ او زنی که میوی چه کې ده پمز که جگر بجوڑا شی از زنی چه موز را ده نا وقت نشی او موز تاخیر بوشی فان پالاک تو زروانم امشی وان او سلی روانم او موز می کود و م ایمانه پس د شروق سجده بس روانو بلار همو پس بلار زمو رکو سجده کوم اشاره فنما دلوت منو هغه ته لځم قال ان ایمان انت تسوکی قلت راجلو مین العرب زه د عربی جو ناغلی بلغنی انک تجمعو لهدا الرجل ما ته د پیغام رسولی چته لخ قر جما دیشلې شي لحکار جامه کوي لحکری جوړه دا نبی رسول الله اسلام خلاف او یو او دا تکار کوم کنه فجیتو کا کی ذات دوم په دې کرا غلي تا په لحکر کې داخلي غو قال اني لفي ذات فما شیت معو ساعه تعلقو نسات ورسره ورځیدب حتا اذا عم كناني انکه طاقتما برابر شو کنا علوت بشیتی تر میرا خلاص کړه نو حتا باردا یع بخش اعلی سورش حتا فردا نو د عبد الله بن عینس دا حدیث را دي صاحب المخزار صاحب المخزار دلال نووی کړه افلح وجه الرجل او بیا ته چې ووځ کړه په سر رواغ استو او مدینی منوولی تا دیدی حرامی سر ورده خوشوه او دیدی جاست روان چونو نبیل اسلام افلاح ویر رجون دیدی سلی مخ کامیاب شوه ده خوشوه او نبیل اسلام حبت و سلم اقل اختل لخت ورکروا چی دا جنت که با تزمان منگره خوشوه نو دا جکل و فاتسیده واسعت کرو چی مان سلسل نبیل اسلام لخت سره فوی صائب بن عبد الله بن نساء صائب بن بغداد نک نبی اسلام خپل الله ته ولاړ کوي نو صلاة طالب ماشيان یل ايمه صلاة فرض باندې عمو صلاة له طالب ماشيان دغه حرکت کی حرکتونه ګرځېدو تر مز نه کی دا دا قیام په موږ کې فرض ده کله پیامو یوزای چې ودرېدل په مسکه فرض دی لدا چې فرض ثابتول په 12 دلیل قطعی په کار دی دا د عمل دی نو تاسو غوړ کوئ چې د مسکه یوزای ودرېدل قیاه بالکل فرض دی په قران په نصوصو باندې او زه یو موممم کوي نو دغه په اړه به یو دلیلہ کټې په کار ده نو څه فعل تعابې سره دمر هغه چنیش دی نه بده شو دا خو ته طالب ته ګرځي واکه نه سوالي دا د خصوصیت شو دا خصوصیت شو شي پرې دا سم کار کوي چې وب خونه لري یو دوه انتظار پکې موري پوښې د دې د دالیک د ځخواز لري دا د دې الله خو خصوصيات ورکوړي د حتی برادا لا صلاتو طالب ماشيان عین مې صلاتو فریضه نه جایز او صلاتو طالب ماشيان دا د خصوصیت بېږي ځکه نه دا یو قوي دلیل موږ نه په کار لري ام قوي دلیلشته ده نه نو چې پهل کې دې څنګه اشته کړی یا دا هواس کې بای